Telegram prin radio Hei, capitane Cyrus Smith, ce naiba faci? Ai adormit? Vezi dacă-ți pică pe vapor un pinguin, un călător căzut de pe o astronavă Să-i dai bomboane cu o travă și mort să-mi-l arunci în apă E vai de tine dacă scapă Să bagi de seamă, te salut, stăpânul din Connecticut Dar capitanul Cyrus Smith dormea mereu Dormea tihnit, dormea și sfăraia cumplit. Deci, pricepând Apolodor că e stăpân peste vapor, dușmanul lui cel mai temut, tâlharul din Connecticut, că bețivanul chior și slut e mincinos și prefăcut și cumpărat de cuclux clan, s-a dus întins la capitan și scos din fire s-a răstit. Tâlhar ce ești! Mai păcălit! Dar capitanul Cyrus Smith dormea și sfărăia cumplit. Dormea adânc, dormea tihnit și nici măcar n-a tresărit. O, ce păcat, o, ce păcat că n-a fost fotografiat acel moment înălțător când singur cuc, Apolodor, a găurit cu un topor pereții marelui vapor. Și iar de șapte ori păcat, că n-a fost imortalizat minutul tragic și solemn, Când nava s-a cutremurat din toți pereții ei de lemn, Apoi domol s-a scufundat ca un rechin înjunghiat. Iar capitanul s-a în clipa când a răposat, Se spune că dormea tihnit, dormea... Și sfărăia cumplit. O, ce păcat, o, ce păcat Că n-a fost fotografiat. Ceva mai jos de Ecuador Plutea, plutea Apolodor Și-ar fi plutit așa un veac, Dar l-au cules cu chiucu vai Niște pescari din Uruguay. Și cum era flămând și ud, L-au dus cu dânsi către sud, l-au luat pe vasul lor sărac, i-au dat și buruien de leac, fiindcă prinsese guturai, și l-au ținut într-un hamac până au ajuns în Uruguai. Și iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile, dar se găsesc în Uruguai o sumedenie de cai și n-ar fi lucru de mirare să fi pornit Apolodor spre sud, un cal de soi călare. În Uruguay, Apolodor a zăbovit cam multișor în casa unui profesor pe nume Carlos Alfandor. Un foarte vechi admirator, el însuși fost cândva tenor, firește doar ca amator. Și traiul ar fi fost ușor, fiindcă ilustrul profesor îl îngrija ca pe un odor și îi spunea: Mă simt dator să mă gândesc la viitor. Deci dacă o fi cumva să mor, să știi că-mi ești moștenitor. Dar unde-i soare, e și nor. În casă, domnul profesor avea un mic calculator și programa cu el dezor. Era ceva îngrozitor. Un chin pentru Apolodor, când profesorul Alfandor, extrem de binevoitor, vorbea în felul următor. Pe azi, iubitul meu tenor, ai un program încântător. La opt te duci la croitor, la 9 mergem la coafor, la zece ascultăm un cor, la unu masa, un cotor de varză, coaptă cu la cuptor, la două facem noi un cor, la trei plimbare cu azor, un cățeluș ascultător, la 6 țesem un covor, la șapte la televizorie filmul Crimă și Amor, la opt te duci în dormitor și te așezi frumos în pat. Pe azi așa ești programat de micul meu calculator. Și așa în fiecare zi și suferea Apolodor și cugeta. Frumos ar fi o zi fără calculator. Dar ieși soare unde nor, căci tot la domnul profesor mai exista și un robot care făcea prin casă tot, un fel de înger cu motor curat, drăguț și zâmbitor și, culmea culmilor, tenor. Cu el părea că e mai ușor și se distra polodor. Din când în când acest robot îi aducea cât un compot sau îl spăla frumos pe cap, îi împletea cât un ciorap. Îl însoțea la dormitor, urându-i seara somnușor. Era un dulce frățior. Un fel de înger păzitor. Și într-o zi, Apolodor, pe când stătea într-un picior pe un preș lângă radiator, așa fusese programat pe bază de calculator, a dat în cap și a oftat. Și căutându-l pe robot, i-a zis, să știi că nu mai pot. Îmi este până peste cap. Mă simt ca sabia înteacă. teacă. Nu văd cum aș putea să scap. Și a răspuns robotul. Pleacă! Și atunci făcu Apolodor ceva cu totul uimitor și necuprins în programare. A scris scrisoarea următoare. Mult stimate profesor, firește vă rămân dator și veșnic recunoscător, dar trebuie să plec. Mi-e dor de frații mei și vă implor, fiți ca un tată iertător. Nici mie nu-mi e prea ușor, vă las fără moștenitor, dar ce să fac dacă mi-e dor? Și a plecat Apolodor. Iar mult stimatul profesor, pe bază de calculator, și-a zis, sunt bun de însurat. Și chiar așa a procedat. Și a avut moștenitor. Unde a mai fost Apolodor, eu nu prea știu. A cui e vina? A fost un drum obositor? A zăbovit în Argentina? S-a mai oprit să cerceteze câmpiile patagoneze? Pe unde a făcut popas și câte zile a rămas? La capul horn, în altă parte? A izbutit Apolodor să mai găsească un vapor și să pornească mai departe? Atât știu. Era în Marte, bătea un vânt de vreme rea și în largul mării viscolea cu fulgi de gheață reci și tari, când a zărit Apolodor Antarctica printre ghețari. Și-a debarcat triumfător pe gheața Golfului Teror. Pe coasta Golfului Teror s-a adunat cu mic, cu mare, tot neamul lui Apolodor. Și l-au primit la debarcare bunicul Apolodorin, cel mai învârstă pinguin, și mama Apolodorica, o pinguină atâtica. Și tata Apolodorel, un pinguin mărunt și chel, și unchiul Apolodorinii, și neamurile, și vecinii, și-au cântat cu toți în cor, iar pe deasupra tuturor și-a risipit Apolodor în triluri lungi răsunătoare, superbă ai voce de tenor. Și a fost o mare sărbătoare pe coasta golfului teror. Cum s-a simțit Apolodor pe gheața golfului teror? Era un frig îngrozitor, mai frig ca în orice răcitor, un ger tăios ca un cuțit și un viscol pomenit. iar el se prăpădea de dor. Își amintea polodor, de foștii lui colegi din cor. Și parcă îi vedea în față. Da, iepurele buzălată îl îmbia cu o salată, și tiți zâmbea pe sub mustață. Cămila suzi ca o mamă, îl învăța o nouă gamă, și ursul îl poftea la mure atunci culese din pădure. Și îi dădea ariciul ace și ghemotoace să se joace. Și parcă îi se nărea că mai încolo pe ghețar Maestrul la Solfa în haina lui de catifea Cu notele în buzunar ședea întins pe canapea Și îi zâmbea și îl întreba ți dor de noi, Apolodor?" Pe gheața golfului teror, ofta, ofta, Apolodor. Iar tata Apolodorel și unchiul Apolodorinii și neamurile și vecinii ședeau grămadă lângă el și-l cu zeci de pești. Ia-i dragă dacă ne iubești, nu mai fi trist, Apolodor, ți dăm pe toți dacă zâmbești. Dar el ofta, ofta de zor. Aș vrea să plec la București. Și-a stat de achipzuit puțin bunicul Apolodorin, cel mai în vârstă pinguin, apoi a spus, eu nu te țin, căci dorul e un mare chin. Decât să stai și să jelești aici amistuit de dor, mai bine pleci la București. Și a plecat Apolodor. Pe unde a trecut și cum a străbătut atâta drum? A navigat peste ocean pe urmele lui Magellan, Plutind pe vechiul drum naval din emisferul austral? Sau, după cum mai e un zvon, O fi pornit în avion și a rătăcit din nou un an Pe continentul african? S-o fi oprit în statul Ghana? A străbătut Mediterana? O fi trecut pe la Bosfor? Sunt file goale în manuscris Și n-aș vrea să-mi povești Oricum, un lucru e precis Că într-o zi, Apolodor s-a întors la București Era sătul de pribegie Și l-au primit cu bucurie maestrul la Solfa În haina lui de catifea și iepurele lată cu fructe dulci și cu salată Și ursul aducându-i mure atunci culese din pădure Și l-a primit pisoiul Tiț plângând cu hohot și sughiți Cămila Suzi optimistă zâmbea cu nasul în Și toți cântau, cântau în cor urările prietenești Bine ai venit, Apolodor! Iar el ofta cetișor Ah, ce bine e la București! De atunci, voios și zâmbitor, stă iar la circ apolodor pe gheața unui răcitor, dar nu în târgul moșilor. Pe cât se pare, s-a mutat, dar poate fi găsit ușor. E foarte lesne de aflat adresa circului de stat. Acolo cântă, e tenor. Și aș vrea să știu neapărat ce va cântat Apolodor.